«А як же іграшка для пана? Значить, ще не настільки набридла, але віддавати її геть з дому...» «Отож, це тільки балачки», – відказав же він панові, як звичайно. «Пора моя прийде, пане, а зараз, мабуть, таки дозрівающе, у всякому овочевий свій час. Так, ви мені казали. Видно, це ще... «На мій час. Бо таких думок у мене зараз немає. Прошу, пане. Ой, яких же тільки думок у нього не було за цей час. Яких найрізніших. Від того, що восени панночка має повернутися до Кракова, аж до того, що і самого його жахало. І чому б? І не він міг стати її чоловіком». Він справді любить її, і пан його любить, коли так прийняв та приголубив. Нехай не зараз, пізніше, але все ж, чому б не він? І враз із цим десь виронула мотрошна думка. А як же заповіт старого Сокири? А як же батько, скараний панами на Луцькій площі, разом із іншими повстанцями, коли розбили наливайка, а як же мати, що померла у злиднях і біді? Як же той, який від папороті, який шукав підлітком, який плекав надію знайти у юності, і зараз, і зараз віддав його паночці Ганні, віддав саму душу, самий сенс усього, що вимріяв тоді, бездумно, Негадано приніс по ночі і віддав. «Забув усе? Хочеш сам стати паном?» «Ні!» – кричало в ньому саме втумить. «Ні, ніколи! Навіть якщо вийде вона за мене, навіть якщо вдалося це моє кохання, то я таким не буду, я не буду паном. Я спроможуся і в такому стані знайти той цвіт» папороті. Хіба не можна бути справедливим і добрим? Хіба не можна жаліти людей і допомагати їм, навіть успадкувавши усе панське господарство? Можна таки, можна. Але в глибині душі щось сказало йому тихо, але впевнено ні. Даниле, ні. Немов би голосом старого свариде. Ні, Даниле, не туди йдеш, не того жадаєш, Зраджуєш ти нас, своїх предків, своїх справжніх, своїх близьких, не туди йдеш. Данилов відкидав геть усі думки і жив лише тими хвилинами чи годинами, коли зустрічався із Ганею. Коли бачив її хоч здаля, коли відчував її поруч себе, і був щасливий, що панночка розкрилась для нього звичайною, доброю дівчиною, спраглою за справжнім, за добрим і правдивим словом, за коханням, якого не знала, а лише перечувала його прихід. Їм було добре разом, і так минуло понад два місяці. І ось Ганя Сказала йому, що «Здається, вагітна!» Сказала зі сльозами на очах, із страхом за прийдешній, і вернулася до нього водночас, немов шукаючи захисту. «Якби віддали тебе за мене, – вимовив Данило тяжко, – то більше общайся не хотів би я в житті. Але ж де там, хіба це можливо?» «Я перебалакаю з батьком сама» пізніше, коли поїду до міста. Це ж все за тиждень мені вертати, і вони поїдуть зі мною, і там я скажу їм, бо тут може бути лихо, а там якось вмовлю. Я зроблю для тебе усе, що тільки в моїх силах, усе головою накладу, аби лише тобі було добре. Ні. «Борони тебе, Боже, не кажи такого, що би з нами не трапилось, але ти повинен довго жити, ти сильний і мужній, ти найгарніший і найкращий споміж усіх чоловіків, яких я зустрічала у своєму житті, ти мусиш довго жити, і в тебе ще велике майбутнє попереду, і в нас, так, і в нас, я вірю, що і в нас».